Ment János vitézzel a megindult gája, Szélbe kapaszkodott, széles vitorlája, De sebesebben ment János gondolatja, Útjában semmi sem akadályozhatta. János gondolatja ilyen forma vala. Hely, iluskám, lelkem szépséges angyala! Sejtede te mostan, milyen öröm vár rád, Hogy hazatart kincsel bővelkedő mátkád. Hazatartok én, hogy végre valahára Sok küszködés után legyünk egymás párja. Egymás párja leszünk boldogok, gazdagok, Senki fiára is többé nem szorulok. Gazduram ugyan nem legszebben bánt velem, hanem én ő neki mindazt elengedem. És igazság szerint ő oka szerencsémnek. Meg is jutalmazom, mihelyt hazaérek. Ezt gondolta János, és több ízben gondolta, mi alatt a gája ment, sebes haladva. De jó messze volt még szép Magyarországtól, Mert Franciaország esik tőle távol. Egyszer János Vitéz a hajó födélen sétált föl S alá az est szürkületében. A kormányos egykép szólt legényeihez. Piros az ég alja, alig ha szél nem lesz, hanem János Vitéz nem figyelt a szóra. Feje fölött repült egy nagy sereg gója. Őszre járt az idő. Ezek a madarak bizonyosan szülőföldéről szálltanak. Szelíd epedéssel tekintett utának, Mintha azok neki jó hírt mondanának. Jó hírt iluskáról, szép iluskájáról, s oly régen nem látott kedves hazájáról.